Ten starý král mal len jedného jediného syna Keď cítil, že mu ubúda síl Zavolal syna A tu viac už len pošepky Takto k nemu prehovoril Syn môj drahý Vidíš, v akom som spôsobe Dar moje Musíme sa rozlúčiť ale chvála Bohu, máš už svoj rozum. Myslím, že sa i bezo mňa budeš správať, ako sa svečí. Len jedno ti radím. Svetu neveľa ver a maj sa pred ním na pozore. Ľahko ťa oklame. Kráľovstvo ti zanechávam veľké, to můdro spravuj a bude dobré tebe i tvojim poddaným. Okrem toho ti zanechávám ještě jeden poklad. I nad samé kráľovstvo večí. Nájdeš ho v odbore pod studňou. Ten si vezmi a užívaj Opatrne. Hej, ta sa do roboty. Najskôr vyťahajte zo vodu a potom budete kopať do hĺbky. Len sa do nej... Celou silou ruke. Nože, len skutí, len sa pochladte. Dobre vám zaplatí. A, A toto je už čo. Toto sme kráľu náš v tej žabici našli. Devničku? A takú spráchniveľú? No, ber ti mi to za poklad. Ach, darebáci akýsi. A to je čo? Meštek, píšťalka, opasok a jedno písmo. Písmo? Písmo. Ukáž, čo je na ňom. Ej, kto tento mešec potrasie? Koľko len chce Tolko sa mu dukátov vysype Fíja Opróbujem No, predsa ste len chlapi Musím sa vám statočne odmeniť Držte sem klobúky Ďakujeme si kráľu náš Aký si len milostivý no, Veď si zaslúžite No a teraz si už chodte svojou cestou. Ďakujeme pekne ešte raz. Dovidenia. No. Pozriem sa, čo ešte na písme stojí. Kto na tejto píšťalke zapíska, koľko chce, toľko sa mu vojska nastavia. A kto si tento opasok opáše, kde si len pomyslí, naraz sa tam nájde. O pár rokov mu prišlo na om, um, že by bolo dobre, keby sa oženil. Obliekol sa do najkrajších šiat a zapískal na píšťalke. Tu sa hneď sila vojska pred ním postavila. A tak poď k susednému kráľovi na vohľady. Čo znamená takáto návšteva? Nič, pane. Prišiel som k vám na vohľady. Ak teda s takým úmyslom prichodíš, si srdečne vítaný a pozývam teba i tvoju družinu k môjmu stolu. Vítaj teda... A prekroč prach domu môjho. A toto je moja dcera. Vítaj, udatné cudzínče. Ďaka za privítanie. Ako sa ti páči, moja dcera? No, je naozaj očarujúce. Oh, si galantné cudzínče. Pripime si na tvoj príchod. Na zdravie. zdravie. Cít sa tu ako doma. Teraz vás trochu nechám. Idem sa pozrieť pod Tak, na Boha by si prišiel. A či budeš vedieť svoju žienku riadne uživiť? No, o to sa teda naozaj nemusíš stráchať. Mám taký mešec, z ktorého natrasiem dukátov, koľko sa mi zachce. Pozri. Oh Ručišu aj siity. Ah na to je zrávne. Pomali prišla noc. Každý sa pobral na odpočinok. Keď už mladý kráľ dobre spava, prikradla sa prefíkaná princezná k jeho šatám, dukátový mešec vzala a na jeho miesto strčila druhý. Ráno sa mladý král odobral a ponáhľal sa domov hotoviť svadbu. Tomu dačo bolo treba vyplácať, vyťahne mešec po trasie. Nič, trasie znova, po trasie tretí raz, ale dukáty nechcú a nechcú padať. Prizrie sa mu lepšie a vidí, že je to nie ten jeho mešec. Nahnevaný vyťahne píšťalku za píska, vojsko stojí v rade, vyskočil na konia a letel na čele vojska rovno k susednému kráľovi. Aj synu. ale si chytro svadobnú hostinu prihotovil. Miešok mi tu takto vzal. Kto z vás ho má? Sem s ním, lebo vám všetkým bude beda Áno, milý môj, tu si si ho nechal. Podlen pozrieť, už ti je v zlatej devničke skrytý. A mohol si sa on nebať, Veď čo si u mňa necháš, ako by u teba bolo. No, myslím, veru, pravdu máš. Hm. Poďme všetci zapiť toto nedorozumenie Och, taká som rada, že si zasa pri mne Rád ma vidíš Veru rád To je dobre, tak sa mi páčiš A tototo, to, to, to. čože ti z vrecka vytrča? Pišťalka. Píšťalka? Och, vare s ňou chodíš na jarbo prstienky predávať? Verú prstienky? Aké? Keď chcem, naraz vás všetkých aj s celým mestom na Prahobrátil. Len raz na tejto píšťalke zapískam. Hneď sa mi taká hrôza vojska prihrnie, čo len strach. A čo ešte? Doma mám opasok. To je len dačo. Keď si ho pripravím a poviem, nech som tam a tam. Naraz zaletím Och, No ty jsi ale šikovný. A ku máš sílu a máš moc. Oh, Pekně si ještě vypí A potom si půjdeme oddychnout. Na zdraví. princeznej viac nebolo treba. Keď zaspal, prikradla sa k jeho šatám, píšťaľku ukradla a zaniesla otcovi. Ako ten videl, že je už moc v jeho rukách, rozkázal vojakom, aby hosťak posteli priviazali. A keď svítlo, dal ho zo zámku vyviesť a z mesta vyšibať. Keď mladý král videl, čo sa s ním robí, dobre tam od hámby nezhorel. Hambil sa svojim ľuďom predoči prísť. A tak sa len u kradomky do zámku. Tu hneď zhodil do driapané šaty a obliekol sa ako král. Od tých čas nemal nikdy pokoja. Za tým mešcom a za tou píšťalkou ho strašne mrzelo. Ej, strašnú potupu mi pripravili. Krusami keď si na to všetko spomeniem. Veď ja sa vám vypomstím Opášem si opasok A bude to Nech som pri susedného kráľa cére Nech som pri jej posteli A nech ju si, ak mi nevydá moje veci Joj, Joj ty to doletel? Zavrite mu opasok a do temnice s ním. Zajtra ťa budú stínať. Ach, čo som sa ja dožil. Takto sa do temnice dostať. Nechať sa takto potopiť. Už tak či onak skapať musí. Ale zoťat sa nedá. Nespravím im tú radosť, že by si oči na mojej smrti pásli. Radšej si svoju nešťastnú hlavu sám roztrieštim. Nerob, že to nerob. Ešte sa ti nájde pomoc. Ja som da kedy u tvojho otca slúžil. Ja dobre mi bolo u neho. Za to by som sa tebe chcel slúžiť. Vieš čo? Choď na pravo popri samom múre. Tam nájdeš jednu skalu von trčať Tú skalu odvaľ A otvorí sa ti diera, ktorou budeš môcť uskočiť Mladý kráľ učinil tak, ako mu strážny povedal O chvíľu bol na slobode Ocitol sa v húšťave, pomotal sa po nej, až napokon prišiel na čistinu. A tu zase počal o tej svojej biede premýšľať. Čím viac premýšľal, tým večmi sa mu hlava mútila. Už ani pred seba dobre nevidel. A tak prišiel na skalu, pod ktorou bola hlbočizná priepasť. Chcelo sa mu račej umrieť, ako bez svojich vecí v takomto posmechu žiť. Zakrútil sa do plášťa a skočil do priepasti, aby sa tam dotrieskal. Ale ako tak letel, plášť sa mu rozprestrie a vietor ho ďaleko, ďaleko do jedného hája zaniesol. Tu sa zachytil na strome, na ktorom vyselo plno zrelých vík. Hneď si z nich dakoľko odtrhol a chutne zahrízal. V tomu ale... Narástlo nosisko veľké ako truba. Chcel zísť zo stromu, ale predlhý nos nemohol Potom ho len dáko vystrčil dohora A tak sa pomezi konáre pospúšťal dole Za tými figami ho začalo veľmi smediť Našťastie začul blízku hrkotať jarček A chlipol si z neho uh -huh. Čiže si v vodička dobrá? Aľaľaho, už mi aj noc menší. No, spróbujem ešte. Ah. Aha, veď už mám ňucháť, aký má byť. Chvála Bohu. Ej, toto bude dobrý liek pre tých zbojníkov. Vyberiem sa javeru veru na hrad, týchto fík popredať. Počkajte, veď ja vám ukážem. Čože tu chceš, starý? Figy predávam. A čo chceš za ne? 12 dukátov. Daj teda. v nás s princeznom si na nich riadne pochutia. Veď to práve chcem. A nech sa do sýtosti najetia. Ja? Veď už toľko nerozprávaj a praca od kundes. Idem za kráľovnou. Tá Figi naozaj rada. Urocená kráľovná, dovol tvojemu služobníkovi, aby sa odvďačil za láskavosť, ktorú nám dennodenne preukazuješ. Jaj, Figi, mamo Figi. O, ty je ja rada... Vďaka ti vojak, vďaka A mm, oh. mm. aké sú sladúčke A na šťavnatúčke A mekočke mm, To niam. je pochuťka lepšie ako med Čože med lepšie oh. ako najjemnejší I sú... Joj, mamo A aký vám mno rastie tebe, dievka moja Koľký či nabehol Jaj. Čože sa to robí? Či to nie je oh. o tých fík? Joj, mamo čo to z nás bude? Mne je už po samú To on tie figy doniesol. Hybaj sem, vojak. Okoš tu jednu. S radosťou najjasnejšia kráľovna. Tá figa je naozaj lepšia ako najjemnejší pudink. Ale, ale čo to? Vedí, mne sa zväčšuje nos. Joj, joj, joj. Joj, joj. joj. joj Matka s dievkou plakali a nariekali hrozne Až na ten plač došiel sám král Ten dal hneď zvolať doktorov z celého sveta Ale ani jeden nemohol pomôcť Rezali z tých nosov, rezali Ale čím viacej rezali, tým väčšie zase narastali Nedalo sa nič robiť Museli len ten posmech hniezť a nesmeli sa ani na ulici ukázať. Asi o pol roka, kde sa vezme, tu sa vezme jeden doktor. V čiernych šatách, s paličkou v ruke, ide si hore mestom a zavolá cez ženičke, čo v záhrade plela. Pán boh, pomáhaj. Čože tu slíchať nového? Ach, čože by bolo. Len zle a nedobre. Človek sa vám nesmie ani zasmiať. A prečo je to tak? Ach, už tie kráľovské obľúdy dostali dáké strašné nosy. A keď sa takto zasmeje, hneď ho kážu lapať, lebo sa nazdajú, že sa z tých nosov vysmieva. A či im nikto nevie pomôcť? Čo by ich tam porantalo aj s nosmi? Bolo tu doktorov čo strach? Na hrdých kočoch aj so štyrmi paripami. A prečo si nevedeli rady? No, nech som dobrý. Ja ich vylete u kráľa ohlásiť. Dám vám duká. Vďaka vám, pán doktor. Už aj letím. Pán kráľ, pán kráľ, Je tu doktor, čo tvrdí, že pani kráľovnej a mladej princeznej pomôže. A kde je? Vonku. Ale je nie na koči, len o paličke chodí. To nič, len aby vedel pomôcť. Priveď ho. Tu som, král môj. Vítaj, doktor. Trúfáš si teda na naše nešťastie? Trúfam, ale mi musíš celkom dôverovať. Dávam ti plnú moc. Potrebujem jedného sluhu. Nech je tak. Tu máš, chlapče, zjedz figu. Vidíš, kráľ môj, ako mu hneď nahúkol nos? To vidím, ale čakám od teba, že sa budú nosy zmenšovať. Tento sluha má málo krvi. Aj to len riedkej a slabej. Netreba mu ju ochládzať. Na, glbni si z tejto vody. Fíja, veď sa mu nos naraz zmenšil. No to je ohromné. Zas budem krásna, keď bude mať malý noštek. Ty si ešte trochu počkáš. Najprv vezmem do parády tvoju matku. Kráľovnú. Tá však má ostrú krv. Tu treba najprv dobre korbáčom vyšľahať. Kráľovnú vyšľahať? Čo človek pre krásu nepodstúpi? Tak chceš alebo nie? Korbáč mám nahotovený. Keď to musí byť... Hýbaj teda sem, nech si ťa dobre cez kolenou prehnem, ale nebrauč. Ja ja! Nembrauč! Veď už mlčí. No veď preto. Myslím, že ostrá Krauti už oslabla. A teraz si už godni z tej dobrej vodičky. Um, Ta je ale dobrá. Mm. Aha, ano sa mi zmenšil. Och, a teraz ja, a teraz ja. Daj mi vodu. Len počkaj, len počkaj. Pekne po poriadku. Aká matka, taká katka. I tebe treba trochu krv pribrúsiť. Sukne hore a ideme. Nepíši, neopíši. Ja len vy, ja len vy, udakujem ti, čo? No veď preto. A... Tak, to by sme mali. No a vodu? Voda nebude. Ako to? Ako to, že nebude? Povedal som, že nebude a basta. Keď ma vyliečiš, vydám sa za teba a darujem ti tri veľké poklady. Aké poklady? Také poklady, akých viacej na svete niet. Pozri, tento mešec je taký, že keď ho potrasieš, bude ti dukáty sypať, koľko len chceš. Táto pišťaľka zas, keď na nej zapískaš, toľko vojska ti privolá, koľko si len budeš žiadať. A tento opasok, keď si opášeš, kde si len pomyslíš, naraz si tam... Len si to ber. Ber si to všetko. Tak, to máme opasok, meštek i píšťalku. A teraz, všetci dobre počúvajte. Ja som ten kráľ, ktorého si ty dala metlami von z mesta vyšívať. Ja som ten král, ktorého si chcela dať zoťať. Ja som ten človek, od ktorého ste tie figy pokúpili. Ja. A ja som ten doktor, čo som vás mohol naraz bez všetkého trápenia vyliečiť, ale tu bitku ste si zaslúžili. Oh, oh. Uh. Tie veci boli, sú a budú moje. A tebe, princezná moja, za toľkú nečestnosť, ten dlhý nos porúčam. pomyslel, aby bol vo svojom zámku. I hneď sa našiel tam. A od tých čias mu zase bolo sveta žiť